Eta azkenik futbolaz zarituko garaste buronetan, bastanbida futbol talde nagusienen artean, beti gazeko emakumek soilik lortu dute garaipena, gipuzkoako ligan ari den emakumeen orezko regional maiako talde honek, elgoi bar garaitu zuen, pasaden larun batean etxean, hiru eta utxeko markagalioarekin lehen, iru minutuetan bigol sartu zituzten indarrez atera ziren beraz zela ira, eta horrela iru puntuak ere lesakan utzi zituzten. Hainara, 8. bigarren entrenatzaia kontatu digu, nola juban neuurketa. Hasteburu honetan jokatu dugu elgoibarren kontra, Hasi dugu ja e, bigarren buelta eta partia tokatzen zen itxinarititza, Eran asiatik izan du zenen nahiko intensua bi ekipundetikan atere ginen biek intensio de mail altukin eta horr ikusi zen lehenengo pos, bi minu horietan sartu genunggu lehenengo gola, e, sartu zuna itxegaraekola hemendiburuun zentro bat eta gero eta jarrien aurretik. Eta gero bi minutotara, etorri zen gure bigarren gola, hasi que, bueno, lortu genuen bueno, benta jatxiki hori mantentzia beintzat asieratik, eta horre beti ematen zuen lasaitasuna, minio, beintzat alare generatzen du pixpikot peligrori ez, lasaitzeko eta igual ja ez emateko eman barduzun guzia, minio, alare ekipuk egintzuran zinera aspaldin inezun bezala, demostratu zuen dele ekipo bat pues, balio duna baita jokatzeko pos bertze dozien ekipon kontra eta, eta hori pos izan duzen zenaiku partida intensua. Meinu ekipukin zuen partidoon bat, batez ere jokatuz pos beraien bizkarrera mina ineaz, mandatatik balona unitz hartuz eta eta lehenengo parti santzen pos hori. Haitz positibo guretzako sartu genuen baita 3. gol bat jokaldi Haitz polit bat eta gero Ramesale ginen den moraguzin mina egiten bizkarrera eta balon luze batin pos lortu genun zentro bat atetzia eta irugarrengo latorri zen. Ordun pos bueno, ya ja, 3 ta gutxekukin pos beti lasaiago. Ta deskansota gero pos em, mezu izan zen zu izantzen berdina. Azkenen segitu hartzela pos lelengo zatien bezela eta hala izantzen. Eh begia beraiek igual em aterizialago gogilloekin 3 hori remontatzera eta int zituzten aukera batzu baina ez da Aitzgarbiak ordunmono. Bueno, Defensa mantendu ginen ongi Zorrotz eta eta lortu genun iruta ta bertan mantentzia, lortu genun porteria gutxin mantentzia, horiro bai izan dela its positibo guretzako. Eta hori, Kordon urrengo partidora begirare bai, pues gogo 15 kursida azken 3 partidu hauek iraunzita gero, pues posible dugula kompetitu liga honetan. Beti Betigasteko Orezko Regional Mailako gizoneskoak ere etxean aritu ziren pasadenigande harretsalean eta bana berdin duta bokatu zuten Urola taldearen kontra. Lengola aurkariarena izan zen penalti bidez eta lesakarren berdinketaren gola luzapenean alegatu zen penalti bidez baita ere eta horrelan partidon bat egin ez bazuten ere ba puntu baliagarria lortu zuen beti gaztek. Taldeko entrenatzailea den Javier Eskaboserekin izan gara. Lunean. Iu puntu importante lortzetik, zarautzen kontra Eta uro lan kontrako partidua haitxin arikiu eta Bertzi iru puntu nahi genitu nateri Ratsa honun segitzeko Egeran uro lan partidun prantean mintua Empatia den bila joate izan zen e, Bosko defensa jarri zuten, denbora galtze omit e eh, interrupsio jokua eta egiarran ez galekin ez ganun jakin beraien partide horratan jaokatzera disputak eta ba flojo bilginen iraunzi ziguten eta gero hori errandutena beraien interruzio guztiekin eta bar Ez genekin nola ritmoa jarri, zer ritmoa jarri eta azkeni partidu alasaitu zen, mantxotu zen, eta ez genuen gure joko egin. partido arren partidu nahiko kasikarra izan zen, bi genaldetik, eta, bueno, lehenbizko zatian empatik nahi eta guinean, atxea genaldina. zatian, bai guk igual baloi gehio izan genuen, no, kasio garri bide, be, bera hi ekeztu denok kasio bat izan, bi garren zati guzian, nien, bueno, berrilora bueno, penalti dudoso baten bidez. Utxeta batekoa sartu ziguten, eta, bueno, akaueran, bueno, busku pixko goti inien, berai, gehi osartu ziren gibelera, eta banakoa sartu genuen etxegan bidez penaltiz, eta hori, bueno, empatia ona maten dugu, ikusitan nola jokezen resultatua, mine, bueno, joko aldetik anbatere konten. E Region maiako gure txokoak igoera faseari hasiera eman zio hoik arratsaldean etxean ere matzadan jaso zutentrintxpe eta eta utsetabiko markagaloarekin galdu zuten. Eez arrakastarekin hasi denboradeiko bigarren faseau, baina orainka unitz gelditzen dela aipatu digu. Ganis zubieta entrenazaaiileak. hemendikintzinaera ere hobetu beharrean daudela. E, Atzo hasi gineen igoera fasea eta bueno, lehenengo partiatzen onginan ez, eh? utsetatik galduen un trintsererpena aurka, Eta erranberra da, ba, berailei merezimendu oso egazitutela partidua. Gu ez? ez ginen ez da momentu batian e, ba, eroso sentitu. Ez da psikologikoki texikologiko ki, te ki ginen. Eta beldurtu zigun egoera, edo zer. Eta, ba bueno, ez ginen gai izan e, partiduan antzinti jartzeko. Ezan genun aukera pare bat. E, lehenengo ordula ordenean, eta horreko igual markatu izango zuena uniz partido, baina ezin ez izan genuen sartu, gero, ba, bere ailek, bere jokoa, uneko unean, ongi egin zuten eta gu guen jen izan ziren atzoko partiduan, utxe eta bigaldu genuen. Eta pena ez, batez ere lemiziko gola jasotzen dugula, ba, berrako italao garren minutuan ez, elbaigeldi batian, e, despeja bat dugu eta gero, e rechasiar areas campo botatzen dute, baloi azpiti batenan kanjota sartzen da, ez. Eta bueno, e, gero beraien joko agresiboarekin, ba ba gainditut ziguten eta onartu barra da, ez? Horien du orkaria eta guain segi, belenengo partidoa da bakarrikan eta beste 13 falta dire, ez? Ordun ba bueno, ongi dago lenengo jardunaldean e, atentziotoke hau izatia, jakiteko ehuneko unean ez horin ba Ba, ezingo garela hon eigotzeko borrokorretan. Eta Nafarroko ligan, lehen maia autonomikoko baztanek sei eta galdu zuen, pasaden aste buruan Koreliano taldearen kontra ba, euren etxean. Partidu zaila izan zen, ba, emaitzak ere horrela islatzen du eta hori bueno, ba, xo ebera kontatuko digu pensatzen dut gaurri Iban Romo entrenatzaia, kaixo, Iban, zer moduz? Eixo bueno, eh, ongi esan beharko, baina, bueno, eh, pizka bat eh, eh, min dutaz, jenen azkenean zei eh, bolak ez, da, ez dira ongiera maten. Uh -huh. Eta gainera lehenengo zatian lau, lo, eta utz, eta azkenean, ba, bueno, ikusten zenuen zu zuzaiatzen zinielan, nahizta esan, eta baiertzen ziren gure areara, tiluagin, eta gola saltzen zuten, azkenean... Eh, lehenengo sartien daukago apuntatu aldau tirozen zutela, eta lau gola sartu zutela. Eskenean e, busa jatu zinen, baina bueno, pues, gero buruarekin eskizik bigarren sartien, eta gainera elten dira lehenengo baladia baita ere bigarren sartien, eta botazen dute eta gola sartzen dute, orduan esatu duzu, animatu ekipoa, e, denon artean, eta, eta bueno, e, orain dik asko goletzen da, ikasi zer zertatu ben, zer akatzelin dugun, eta Eta bueno, e, urrengorako ba, ikastea, egin behar da. Enetarik ikasi behar da, eta hauek, porroko hauek asko dira ikasi behar duzu. Hori da, hori da, ipatu duzuna, bazkenean ba, e, tarteka ere galdu behar da, eta horrelakoak bueno, ba, ertatzen direnean, alik eta bundona antzi, beti aipatzen dugu, eta datorren asteburuari begira batez ere, baino aipatu duzu, azkenean horrelako partiduetan e, lehen zatean lau eta utxe e, joaten zineten, eta ba, partidu horri... Buelta ematea, agitzaia da, ez? E, pentsatzen dut, ba, berrogeita bortz minutu oiek e, oraindik falta direnean jokatzeko, bigarrenzatiko, bueno, bigarrenzatiko osoa falta denean, eta lau eta huts eta f, saiatzea, ez, e, berdintzea edo, edo bederen hor ba, mantentzea e, markagailua pentsatzen dut, zaila izanen dela baita, ba, jokalariak animatzea, jokalariak, e, bueno, ba, bertze gauzetan pentsatzea, eta ez bera, etortzea, ez, e, ez amorerik ematea. Bai, e, aldaran saieten zara animatzen denek, e, eta bueno, e, albat eta gaiten duzu, e, denuk aldatuko. Denuk e, uh -huh. ni baita, unorieta baina. E bueno, ba, saietu bat animatzen duzu, eta toa, bat ezer ekipua gotea buskatu azke, eta buskatu arte ekipua animatu azko, eta bueno, eta gainera e, lehenko gunean, ba, teratzen gara eta lehenengo jokalarian, eh certen dit betaita golak ba ba ekipa beraka da egitenu baina bueno se dieron animatú dieron eh hortegi mando 9 avancean ta bueno pasquean beste gol satu zuten baina bueno un uh saiatu -huh. dieron un golazo baina bueno es genu en locas eskein golazo satu dutu baita ene dutien es animos kis satu beado eta bigarren santian empate baitengu dezu eta 4 da baita Ekipoa buruz ez eskoteko, baina, bueno, azkenean partidu duga da, eta, bueno, hain etxan guaz, 8an osongi gaudela eta hori korra, korra bat dugu, bat etxan oso, oso ongi gaudela, oso indartu eta ezin dugu balduzen enkampan ez du gateratzen, eta e, klasifikazioa oso berdintzua dago, bigaltzen duzu zaten sarago herzian eta... Bera egiten duzu eta bera bazten duzu, bera gora joaten zara. Azkenean, e, berdin txeketa bue, benuen artean, gaude hor zazpi puntutan jaia ja, ekipo guztiat eta hori ganberdugu. Segi, ikasi eta urrenguan, e, zeretu hobiago egin eta irabazi. <hazitza> hori da, ba, e, aipatu duguna? Orain altsatu behar da eta helduuen asteburari begiratua duzu etxean jokatuko jokatukozu oraino honetan etxean ba, indarra duzuela erakutsi duzu eta pixkatz kanpoa lortutako baaititza etxarra hoiek edo konpensatzeko garaaipenaren ba, bila joan entzarete mono e, bueno, ba, etxeko zelaian. E, pensatzen dut astean zeharreko monodo bueno, astean zehar eginen duzuen e, lana izanen dela batez ere ba hori da ez, e, jokalariak animatu. Aste buruko antzi, eta bueno, bagaraipenaren bila joatea, eta beraiek ere sinestea ez, hori egiten aldutela. Bai, aste honetan erinbardu burua dar recuperatu, osongi, eta bueno, e, konfiantza berriz hartzea e, gure jokuan, eta etxean gaudela, eta hori laguntzen du, etxean osongi bazalbet, azken beste ekipoak baitare balakite, egun fuerte gaudela, Eta partidu bat azkenian izango da. E, eta ate, eratzen mitzu iru punto, baina e, koreian resultat, ba, ba, ya azken da. Ba, eta hori egin bardugu, eta bueno, dugu, ta azkenian eh, rokatu eta equipo borroko lakio garela, eta azkenian iru puntuaren bila joatea, eta mure aficioaren aurrean zaiatzera iru puntoa ikustea. Hori da, hori da, bai. E, larun bat honetan jokatuko duzue, zehordutan eta norren kontra? Bai, larun bat zehietan agoitzen kontra. Uh -huh. Ederki, ba horixe, Iban, mil esker gurekin egoteagatik gaur ere, eta bueno, ba, momentu txarretan ere, aurpegia emateagatik, eta, bueno, ba, animatzean zeharreko lan horri aurregiteko, eta, bueno, haste begira ere, ba, alik eta maila hoberena erakusteko zuen etxeko zelaian. Bai, anima guztioko zuen edizan dira eta mil eskerra. Azkenik, preferente Mailako Donestebek ere porrota jaso zuen larunbate werdian etxean bat eta lauko markagaloarekin galdu zuten Antxoaingo Gazteberriak taldearen kontra. Etzuten berbea ez, behar bezala sin, demoraldeko bigarren fasea eta horrela valoratu du Joel hel bigarren entrenatzaileak ere Basteburuan egin niko lana. Jokatu dago partidua etzen nahi bezala joan, eta naiz eta taldea saiatu ezin izan gen genitik berri onak ez emaitza honik ateri eta gazte berriak inaurko jokatu dago partidun bat eta lauko markagaiukin bukatu zen partidua. E, maitza ikusi eta ematen du, bueno, e, generalin partio agiz txarri izan zen da taldina, bineon bai egia da e, pixkotibual e, bukarako markagaiuk pixkoten gaintzen aldula pasatu ziren gauzak, eta eratzenla pues, talde berrogeita mar minutu onintzitsula eta hortik antzenera bertzea talde desberdematea gontzela egontzela aian Gogo unitzekin hartzea genuen partidua hau, ja, bigarren garren buelta hasten dugu eta, bueno, gazteberriak hau noien itxin talde ona izan zela, bueno, eh, demorzatu zegoen zela aian, eta, bueno, partidua nahiko igual txoa zitzen, binen bai da guk Buen, gu paso bat antzinti ginela, lehengo zakti guzin zehar. Egin bat izan genitun antzinti jartzeko, eta azkenin berrogegarren minutun, e, bueno, jokaldi, talde jokaldi hon batekin, e, sarrak hasten eta gero xabik, pase bat atzera jarrita gero, bainatek bat eta utxeko ajarri Eta txel aldi ola joan ginen, e, antzintik, eta, bueno, Horpegi gona ematen, naiz eta gazte berriak ere nahi kongiko egon zelaian, bino bai egia da horiek etzigutela aukerarikin nenengo zatintzear. Bigarren zatin berdin ateginen, serio-serio fugeltzelaira eta, bueno, e, posibel ima zen, boa, bertze golbatekin partioa hil. Eta egia da, ba, partioa simetzen pronto xabik aukera hon bat izan zela, bigarren sartzeko, eta ondotik ere bertzei jokaldi gondimaten genuen. Ba, e, bueno, bertze golen bat sartzeko bino, bueno, berro eta margarra minutun partideko lehenengo, bueno, lehenengo aukera izan zun gazte berriak eta erratan lapizko polemikoa izan zela ba, bueno e, hoien jokalari batek baloia eskukin kontroltuta gero e, bueno, arretu ketuzun deus, deus pitatu eta justo jokaldi berdinan gure taldeko jokalari batek E hoyen jokaldi peralti dudo su ainzion eta bueno, Arbitruk ez zuen ez de ospitatu, bino bai penalti gure kontra eta jokaldi horretan ba partido berdinu zigun. Perroite barre minutua zen, 1-1 gerri ginen eta hor baiegia da taldia taldia fisko partiotik ate zela. E, ezin izan genun inorrek hori gelditu, ez no bueno, Basque, Azkeni talde Valgarata, azkenin nikuste culpa dela da ta baiegia da Jo kalio repiko ta latu dena. Eh berdin eta horrekin goji torri zen ta gu u ezin izan ginen e, lasai egon ta bueno, berdin segitu gautza kongie eginiko zinten eta segidan bertze bueno balonparago bertze bueno, jokaldi dudoso bat izantzen ere portero guri hor barullu bueno ore hor begontzen barullu bat bueno shimugitzen dio teleko ditik hola O, jokaldi eta haurik pasatzen dena fogolein eta baton pilatzen dena eta gertzatzen dena eta bat eta bi jarri ziren. Momentu batin, bueltan batzaten hori, e, markagai hori, eta bueno, gu pixkotu hain herriostu genuen, ezin izan genuen txelaien lasai egon, eta segidan ere bat eta irukoa, jokaldi berdintxu bateekin bat eta irukoa jarri zuen gazteberriak. Hidro eta boskarre minutoa zen, eta partido haurik faltatzen goaini bukara arte, Binion ja, bueno, jokaldi dudosoiek, eta, bueno, e, arbitruun erabaki dudosoiek, bueno, urtintzer, ja, bebinionajotan pasatzen egin eguna, e, eta aldia zin izan genuen ongi kontu, eta hortik antzinera, bueno, gazteberriako e, jokua intzuten, gutxi jolastu zen, partilo honiz gelditzen zen, etzegon jokun fluidu zori azken falta honiz, zoi gelen bora aldu eta horra, Bueno, azkeni futbola batak ibo hola dela, eta horren kontra lehiogatu berra dela. Eta bukaeran arte joan zen, eta bueno, bukaeran ja talde guzia bolkatua genuen. Antzineran, nahi genuen partidua... Partidun, joan... Partidun bila joan, ezin izan genuen. Haukeerak izan genikio nere bat emarra joan sartzeko, ezin izan zen. Eta ja, bukaeran gazteberdiak bat eta lauka jarri zen, eta partidua bertan bukatu zen. Egia, bueno... Izortu zigun, aste buroltako partidua galtzia, izortu zigun, e, nik uste taldea ongi zegola, eta, bueno, konpetitzen eginen. Bakarra, bueno, badire gauza batzu, sojatu barra galenak mehotzen, eta nik uste badire gauza batzutan, bueno, ikendigura guainik txargu gizatia, azkenin ez dakiburkoz joko horretan sartzen, arbitrun joko horretan, denbora galtzeko joko horretan, eta nik uste, dolko situazioetan pixko burua hotz, izan marradela, eta jola laster segi jugar dela. Bueno, azkeni nola ikasten da eta bueno, goguin gaude ja jokatzeko, gogu eh, gogua unitzen gaude. Eh bueno, tokatzen zaigu Sordi Baraso aurka hoien zelaian, San Jorgean laruntze zpitartan jokatzia. Ordun, berdin segituko dugu astintziar lanin hurrengo bueno, asteburu honetan 3. lortzeko. Goainik hor dena gaitzestu dago. Ordun, taldia motivatua jaraitzen du.